Мей Маск – жінка, яка має план. Життя сповнений пригод, краси і успіху. Вступ. Будьте сміливими, але обережними. Продумайте план і ризикніть. У нашої сім'ї був літак і нестримна жага до відкриттів. Мої батьки перетнули Канаду, Америку, Африку, Європу, Азію і Австралію – у крихітному винтокривому літаку, обтягнутою парусиною без GPS-навігатора чи радіозв'язку. Коли ми були малими, мама з татом щозими брали нас з собою в Калахарі, шукати легендарне загублене місто. Тепер я розумію, як небезпечно було летіти ось так над пустелею, лише з компасом, запасом води та їжі на три тижні і п'ятьма дітлахами. Проте батьки планували наші мандрівки до найменших деталей. Бути сміливим, але обережним. Таким було наше сімейне гасло. Тато прагнув пригод, але завжди був готовий до непередбачуваних обставин. Так батьки прищепили мені цікавість і жагу до нових відкриттів. І я вмію ризикувати, бо вони навчили мене готуватися до цього. Існує бурське прислів'я, яке я пам'ятаю ще з дитинства. «У фермера є план». Так, це можна перекласти дослівно. У Південній Африці воно було дуже поширеним і могло стосуватися і серйозних проблем, і якихось дрібниць. Ми використовували це прислів'я щоразу, коли доводилось змінити курс, щоб розв'язати проблему. Хоч би яка перепона постала перед тобою, потрібно поміскувати і знайти інший шлях. Спершу я хотіла назвати цю книжку «Як боротися і виживати». Так, це звучало б надто привабливо і лише спантиличило б потенційних читачів, але сподіваюся, що моя книжка допоможе вам боротися менше і виживати ліпше, ніж це вдавалося мені. У моєму житті надто часто все котилося шкеребарть. Тож раз у раз мені доводилося планувати знаново. Як жінка, ти будуєш плани, але будь-якої миті тебе можуть збити з курсу. І тоді доводиться починати все спочатку, хоча це стається і з чоловіками. Я починала з чистого аркушу багато разів. Упродовж свого дорослого життя я встигла пожити в дев'ятьох містах і трьох країнах. Не раджу нікому починати все заново так часто, як я. Та якщо це доводиться зробити, заздалегідь сплануйте свої дії». «У вас буде значно насиченіше і щасливіше життя, якщо ви не боятиметесь ризикувати». Я часто ризикувала. І на початку було досить важко. Але я не здавалася і змогла досягти успіхів в особистому та професійному житті. Не потрібно обмірковувати до найменших деталей усі можливі сценарії свого життя. Досить навчитися розв'язувати проблеми, що постають перед вами». Їх, звісно ж, буде багато, до того ж різних, та вам потрібно лише летельно обміркувати перший крок. Життя може готувати нас до безлічних сподіванок. Ви намагатиметеся дбати про себе, піклуватися про рідних і друзів, мати фантастичний вигляд і так само почуватися, будувати кар'єру і наповнювати своє життя пригодами. Думати водночас про все, що надто це складно, але якщо ви почнете з першого кроку, а потім подбаєте про наступний, то неодмінно рухатиме Вперед, коли я опинилася у складних життєвих ситуаціях, та багато читала. Зокрема, любовні романи і книжки із саморозвитку. Вони давали мені надію. Можливо, розпізнавши про своє життя, я зможу поділитися цією надією з вами. Бути в моєму віці просто чудово. Я прожила сім десятиліть, збудувала дві кар'єри і досягла успіху. А також виростила трьох дітей. У мене одинадцятеро внуків. А тепер я на піку своєї популярності. Як лекторка, дієтологиня і модель. Мене навіть попросили написати цю книжку. Саме тому я кажу що 71 – це надзвичайний вік, що ранку я прокидаюся з радісним перечуттям нового дня. Із правильним способом мислення та уміння планувати і ризикувати, безможете підкорити навіть Марс. Частина перша. Краса. Розділ перший. Свинина – це новий блонд. Життя стає лише кращим». У 59 років я дозволила своєму волоссі стати зовсім срібним. Ще за 2 роки потрапила на обкладинку журналу «Нью-Йорк» із окруленим животом. Насправді я не була вагітна, але вигляд мала досить переконливий. У 67 я вперше вийшла на подіум. У нью-йоркському тижні моди разом із моделями, утричі молодшими від мене. У 69 стала обличчям косметичної компанії CoverGirl. Уявляєте, я про таке й не мріяла. І припустити не могла, що сиве волосся стане моєю перепусткою у світ супермоделей. Коли я вперше вийшла на подіум, мені було 15 років. Тоді мені сказали, що у 18 мене більше ніхто не захоче там бачити. Працюючи моделлю, я ніколи не вважала, що це кар'єра надовго, не кажучи вже про пік популярності в 71. Але ось я тут, 56 років по тому, і досі вважаю, що в мене ще все попереду. Жінки не повинні з віком угамовувати свої амбіції. Я мчу перед немов куля, я відкриваю нові горизонти, діздаю задоволення від життя, працюю більше, ніж будь-коли. Опановую соціальні мережі, щоб бути ще ефективнішою і діставати ще більше задоволення від того, що роблю. Як вже казала, що насолоджуюся життям. Якщо чоловіки не вгамуються з роками, то й ми не повинні. Не дозволяйте віку стримувати вас і заважати вам рухатися вперед. Дбайте про себе, добре харчуйтеся, будьте активними, щасливими, успіхненими і упевненими в собі. Я ніколи не боялася старіння». Все це може здивувати, але зморшки на моєму обличчі, а після 60-ти ще й на стегнах і на руках, мене лише веселять. Я просто щаслива, що почуваюся добре. Я почала модельну кар'єру, ще коли була підлітком і жила у Преторії, у Південній Африці. Сталося це завдяки подрузі моїх батьків, яка керувала модельною школою і агентством. Її звати Летті. І Її чоловік, як і мій батько, мовлі так, щонеділі вони вечеряли разом із нами. Летті була дуже вродливою і витонченою. Вона випромінювала таку спокійність і впевненість у собі, що їй неможливо було відмовити. Коли нам з Кей, моєю сестрею-близнючкою, виповнилося 15, Летті запросила нас безплатно пройти модельні курси у її школі. Ми без багань погодились для завершального дефіле, після якого нам мали видати дипломи. Я пошила собі рожевий костюм у стилі Шанель. Самотужки заплела каштанове волосся і зробила макіяж». Саме Летті першою найняла мене на роботу. Вона запрошувала мене на суботні покази у місцевому універмазі і на фотосесії. Я не почувалася особливою і не дуже пишалася тим, що я модель. Це була просто робота. Але виявилося, що за неї ще й платять більше, ніж де інде. Коли я про це дізналася, то була вражена. «Ти йдеш кудись». Одягаєш сукню, ходиш залом і повертаєшся додому. За що ж платити такі гроші? А гроші були справді немалі. Особливо для дівчинки мого віку. Тоді я уявити не могла, що працюватиму моделлю навіть у 71. Досить було розвернутися довкола на будь-яку модний показ, щоб зрозуміти. моделями працюють лише юні дівчата». Я знала, що це робота тимчасова, але тоді мене це зовсім не хвилювало. Я просто була щаслива, що мені взагалі платять. У мене не було наміру стати моделлю. Я хотіла вступити до університету. Я зовсім не збиралася працювати моделлю паралельно із навчанням у університеті. Але саме так і було. Як і планувала, я закінчила університет, а відтак пішла заміж. Ще одна несподіванка. Я не планувала найближчим часом народжувати дітей. Не думала, що завагітнюю ще під час медового місяця і протягом трьох років народжую трьох малюків – Ілона, Кімбала і Тоска. Стали для мене трьома несподіванками. З кожною дитиною я потрохи висвітлювала своє волосся – коли на світ з'явилася Тоска, я вже була білявкою. Після народження трьох дітей я на проханні Летті знову почала працювати моделлю. Її агентстві потрібен був хтось, хто демонстрував би сукні мами нареченої. А 18-річні дівчата для цього зовсім ж не дуже підходять. Усі моделі у агентстві були надто юні. Тож Летті попросила мене 28-річну із зовнішністю зрілої жінки – Ось така я стала найстарша модель у Південній Африці. У 31 рік я самотня мати переїхала в Дубран, утікаючи від свого чоловіка. Я більше не мала грошей на фарбування волосся в салоні, тож воно набуло різних відтінків блонду і оранжевого. Таке волосся, як у мене, називали Болоражевим. Вигляд у мене був не надто привабливий. Крім того, моє волосся вилося, а щоб заощадити гроші, я підрізала його самотужки. Якимсь дивом і далі пропонували мені роботу в модельній сфері, тому я цим не надто переймалася. Зрештою, це ніяк не впливало на мою дієтологічну практику. Моїм клієнтам було байдуже, яке в мене волосся, якщо я могла їм чимось допомогти. У 42 роки я оселилася в Торонто і знову взялася за навчання, щоб здобути науковий ступінь. Увесь час я й далі працювала моделлю і надавала дієтологічні консультації, намагаючись не знедбати обидві професії. Моє портфоліо доводило, що мені ще донедавна пропонували роботу, тож у Торонто мене найняли одна модельне агентство, бо там вирішили, що зі мною можна заробляти гроші. Для більшості проєктів запрошували молодих жінок, але іноді була потрібна старша модель. Задля більшої переконливості. Ось так я вперше зайнялася для рекламної обкладинки в ролі бабусі. А мені ж було лише 42 роки. Звісно, у Торонто я була не єдиною моделлю за 40. Частенько на проєктах я була єдиною дорослою жінкою серед 20-річних дівчат, але не завжди. Не забувайте, що ми говоримо не про високу моду, не про моду від кутюр, це був на Нью-Йорк свій тиждень моди, і не Мілан. Пригадую, як брала участь у показі, на якому були лише старі жінки й чоловіки. Після закінчення заходу ми пішли до бару. Один чоловік сказав мені, тобі доведеться самі купити собі коктейль, бо ти тут єдина, ще не була зі мною в ліжку. Я витріщилась на нього, а чоловік пояснив, так-так, тут усі, крім тебе, уже фотографувалися для реклами матраців. Ось таку роботу пропонували старшим моделям. Реклама, розпродаж ліжок і все таке. Та мене це не хвилювало, бо я не прагнула захопливих проектів. Для мене це була просто робота, якої я так потребувала. Мені подобалося працювати моделлю, бо це було цікаво. Це стимулювало підтримувати себе в добрій формі і давало змогу їздити різноманітними містами і знайомитись з новими людьми. На той час модельні агентства домовлялися зі мною про знімання заздалегідь десь за три тижні, щоб це не заважало моїй дієтологічній практиці. Крім того, я відмовлялася працювати понад чотири дні на місяць. За цю роботу я опримувала приблизно стільки ж, скільки приносила мені дієтологічна практика. Але остання була моїм стабільним прибутком, тож я не хотіла втрачати клієнтів. Цими грошима я покривала буденні витрати. Платила за житло, проїзд, шкільні форми для дітей, пральню і обслуговування автомобіля. А за гроші, що заробляла як модель, я могла купити дешеві квитки на літак і відвідати родину. Придбати новий одяг чи щось для нашої квартири. Іноді я могла купити собі гарну сукню. Модельний бізнес був лише вишенькою на торті. Я навіть не розповідала своїм клієнтам, що підпрацьовувала моделью. Тоді ще не було соціальних мереж, тож ніхто про це не знав. Час від часу хтось запитував – це не ви часом журналі? – я відповідала – Саме так, я королева халатів «Шерш». Такою була моя робота, якщо «Шерш» хотіли продавати халати, то кликали мене, щоб я якнайліпше їх презентувала. У 50-ті з хвостиком я вже жила в Нью-Йорку. взяла участь у кількох великих рекламних кампаніях, а тоді підписала контракт із більшими модельними агентствами. Бо вирішила, що так відкрию для себе нові можливості і зможу працювати трохи більше. Але все було зовсім навпаки. Якщо раніше я працювала більш-менш регулярно, то тепер замовлень майже не було. Я надсилала агентство електронні листи. Мовляв, якби мені кортіло покласти край своїй модельній кар'єрі, то я б не підписувала з ними контракт. Мені відповідали, що тепер у них просто немає для мене роботи. Тоді я телефонувала. Мені казали, просто вас ніхто не замовляє, вибирають інших моделей, відоміших. Я думала, але вони не такі вже й відомі. Я не розуміла, чому замовники не хочуть мене бачити. Я працювала моделлю впродовж кількох десятиліть. Що ж, усьому рано чи пізно повинен настати кінець. Мені просто сказали, що замовникам більше не подобається мій зовнішній вигляд. Але після того я зовсім випадково зустріла знайомих, які теж працювали в модельному бізнесі. Мене зупиняли на вулиці або в ресторанах і казали. «Ми телефонували у ваше агентство, щоб запросити вас на роботу, але ви постійно зайняті». Тоді я йшла в агентство і заявляла, мені хотіло запропонувати роботу. «Ні, не хотіли, вони вас із кимось перепутали. Саме в той період я вирішила припинити фарбувати волосся, подумавши, що ж, тепер я майже не працюю. Тож це нікого не засмутить, зате я зможу побачити свій справжній кольор». Волосся почало відростати і мало жахливий вигляд. На маківці біла пляма, а на плечі спадали жовтуваті пасма. «Як я вже казала, для дієтологині такі речі не мають значення, якщо знаєшся на своїй справі». Тоді моя найкраща подруга, Джулія Перрі, порадила мені зробити дуже коротку стрижку. Це було виклично і свіжо, Такого я ніколи раніше не робила. Після цього я не отримувала замовлень від свого агентства вже півроку. Для мене це був дуже болісний період. Я почала думати, що вичерпала всі свої можливості, та що це кінець моєї модельної кар'єри. А тоді сталося щось цікаве. Моє агентство зателефонували кастинг-директор журналу «Тайм» і сказала, що вони хочуть бачити мене на обкладинці. Цього разу агентство не могло сказати, що я зайнята, бо офіс кастинг-директорки був за квартал від мого будинку і щоранку вона бачила, як я гуляю із своїм псом. Їм довелося погодитися. Ось так я опинилася в журналі «Тайм» на початку розділу про здоров'я. Я зрозуміла, що для мене досі є робота. Річ на моїй зовнішністі, річ у моєму агентстві, мені потрібен був план. Усі діють у власних інтересах. Я хотіла працювати і користуватися усіма доступними мені можливостями. Агентство мало б сприйняти моїй кар'єрі, але чомусь цього не робило. Я усвідомила цю проблему і тепер повинна була її розв'язати. Я просто не могла сидіти, склавши руки, і дозволяти їм приховувати від мене роботу. Тож я прийшла в агентство і відверто висловила всі свої думки. Бо коли хочеш щось отримати, мусиш про це сказати. Агентка страшенно розлютилась. Ми робимо для вас усе можливе. Як ви смієте казати, що це не так? «Брехня. Ми обидві це знали. Прийти на співбесіду і не отримати роботи – це одне. Таке зі мною було багато-багато разів. Ти приходиш, чекаєш у черзі разом із 20 іншими жінками і не отримуєш роботу». Це частина життя моделі, але якщо агентство не пропонує тобі кандидатуру замовникам, це зовсім інше. Ось це вже погано. В агентстві відмовлялися це визнати. Вони й далі наполягали, що для мене в них немає роботи. Я опинилася в глухому куті, бо вже підписала з ними контракт. Якщо у вас не все гаразд на роботі і ви розумієте, що потрібно щось змінити, вас починає мучити відчуття невідомості. Це лякає. Щоранку, йдучи на роботу, ви почуваєтеся нещасним. Якщо ви не дістаєте задоволення від того, що робите, кожен ваш день буде похмурим. Ви повинні з нетерпінням чекати на новий день і любити свою роботу, адже більшу частину свідомого життя ви працюєте. У моїй дієтологічній практиці часто траплялися клієнтки-юристки, які обожнювали роботу, але терпіти не могли своїх керівників. Як я дізналася про це? Дуже просто. Постійний стрес і невдоволення негативно впливають на їхнє харчування. Тож я радила їм насамперед змінити цю ситуацію. Вони влаштовувалися у нову фірму, або вирішували заснувати власну, ставали щасливішими і починали харчуватися ліпше». Моїм клієнтам завжди казали, що дешевше ходити до мене, ніж до психолога. Я перечитала свій модельний контракт і виявила, що він стосується лише Нью-Йорка. Тож зателефонувала агентам у Філадельфії, потім був Гемптон, Кеннектикут, Нью-Джерсі, Лос-Анджелес, Гамбург, Мюнхен, Париж, Лондон. Я підписала контракти з тамтешніми агентствами і нарешті почала отримувати замовлення. Я літала до Європи і фотографувалася для каталогів, ключових статей у журналах, знімалася в рекламі засобів для волосся і медичних препаратів. Платила за це непогано, як на мене. До того ж, я завжди літала економ-класом або коштом замовника. В Америці мені здебільшого пропонували зніматися для каталогів і для реклами, працювати в шоурумах. Не надто захоплива, але все ж таки робота». Найчастіше я демонструвала одяг відвідувачам недорових універмагів. Для мене була крихітна картонна кабінка, у якій я переодягалася перш ніж вийти до глядачів. У залі сиділи із 30 осіб і розглядали різний одяг на мені». Я ходила туди-сюди і відтак заходила у свою кабінку, де на мене чекала булочка з вершковим сиром. Щоразу, коли повердягалася, я відкушла від неї шматочок, щоб з'їсти цілу булочку, відразу не мала часу. Але найбільше роботи було у Нью-Йорку, де від мене й далі приховували замовлення. Відчуття того, що я не користуюся з усіма можливостями сповна, не покидало мене. Я знала, що все може бути значно ліпше. Знала, що проблема не у моєму віці та не у моїй зовнішності. Проблема в моєму агентстві, а не у мені. Я повинна була знайти інший шлях. Тож прийшла в агентство і сіла у приймальні. Я сиділа там, сиділа, сиділа, аж поки мене не пропустило до керівництва. «Мене вже півроку ніхто не запрошував на кастинг», – сказала я. «Мам варто розірвати зі мною контракт. Я твердо вирішила не відходити з кабінету, поки не здобуду того, для чого прийшла. І зрештою вони поступилися». Потрібно було зробити це вже давно. Будь ласка, вчиться швидше, ніж я, і так уникнете багатьох страждань. Якщо бачите, що нічого не зміниться, утікайте якнайшвидше. Це слід зробити, навіть якщо після цього у вас нічого не залишиться, або вам здаватиметься, що нічого не залишиться. І навіть якщо після цього на вас тікатиме фінансова скрута. Я влаштувалась у бутикове агентство, з яким співпрацювала раніше. Вони були мені раді, і їм сподобався мій новий образ. Мене відправили зніматися для глянцевого журналу в Торонто. Це було неймовірно. Бо зазвичай ніхто не хоче бачити старших жінок у глянцевих виданнях. Гляне це круто. А я не була крутою. Я навіть не уявляла, як позувати для таких фото». Під час знімання для каталогів потрібно бути спокійною, щасливо усміхатися і намагатися не пом'яти одяг, жодних нестандартних ракурсів. А на фотосесіях для глянцю тобі зненацька дозволяють стрибати, танцювати, потягуватися і взагалі робити, що заманеться. Мені довелося вчитися цього, тож я почала часто переглядати такі журнали. До того моменту я злявилася у глянці лише раз. Мені було 45 років, і на тому знімку я просто стовбичила за спиною крутої супермоделі. Тож я полетіла в Торонто. Виявилося, що на тій фотосесії я була єдиною моделлю. «А де інші?» – спитала я. «Інших немає, ви єдина модель», – відповіли мені. Я раптом опинилася у світі дизайнерів і чудових речей. Вони знімали світлу історію, вісім сторінок у білому вбранні. Це було дуже гарно. Для кожної світлини стилісти примудрялись укласти моє коротке волосся по-різному. Коли я побачила результат, то змогла сказати тільки «Ого!». Після першого посипання замовлень, коли я починала облаштовуватись у Нью-Йорку, ми з Кімбалом якось вирішили прогулятися на Тайм-сквер. Роздивляючись гігантські рекламні плакати, я сказала йому «Одного дня там буде моє обличчя». Тоді ми посміялись з цього. Але так усе й сталося. Одного дня я таки опинилася на майже п'ятиметровому білборді на Таймсквер уперше у своєму житті. Я приїхала на кастинг для реклами Вірджін America. Там було три сотні претенденток, але вибрали мене. Крім мене, на фотосесії були ще юні дівчата і хлопець, молоді й розкішні моделі, які їй дивитися у мій бік не хотіли. Але на білборді опинилося саме моє обличчя. У 67 я вже була всюди. На Таймсквер, у підземці, у кожному аеропорті. Вам не вдалося б зійти з потяга чи сісти в літак, не побачивши мого обличчя? Хто б подумав, що все почнеться, коли я посивію? У 15 мені казали, що моя кар'єра закінчиться у У 18. Але ось мені 71, і я популярна, як ніколи раніше. Життя навчило мене, що завжди можна знайти інший шлях, завжди можна вигадати інший план. Звісно, мені знадобилось багато часу, щоб навчитися цього. Я й досі вчуся. Упродовж цих років ще дещо стало для мене великою несподіванкою – соціальні мережі. Люди переглядають фото, захоплюються моїм волоссям, і завдяки сивині я отримую нові й нові замовлення. Тепер я йду туди, де буду єдиною людиною зі сріблястим волоссям. З високопіднятою головою. Якщо ж бачу там ще одну таку жінку, то неодмінно всміхаюся і їй і кажу: тону, тон. Я точно знаю, що з часом усе буде ще краще. Що понеділка я прокидаюся щасливо, бо попереду цікавенний робочий тиждень. Навіть якщо нічого цікавого не станеться, я витрачу цей час на дописи в соціальних мережах і наповнення свого сайту, бо це неодмінно принесе мені якісь цікаві замовлення. Саме тому я кажу, що бути 71-річною просто чудово. Саме тому мене зовсім не хвилює мій вік. У мене надто цікаве життя, щоб думати про це. Розділ 2. Зачаровуйте. Ліпше бути цікавою, ніж гарною. Одного разу, коли мені було 50 із хвостиком, я пішла на кастинг для реклами косметики. Директор кастингу сказав мені, «Ох, ви така гарна!» – я боукнула. «Хм, а хіба це не обов'язкова умова?» «Ну, це ж була рекламна кампанія для індустрії краси. Тоді я вважала, що сказала щось дотепне, бо виросла в Південній Африці і звикла, що люди самі з себе жартують». Організаторам кастингу відібрала мову. Вони зовсім не зрозуміли іронію. Мою кандидатуру навіть не розглядали, бо вирішила, що я надто нахабна. Цей випадок навчив мене просто казати дякую. Я ніколи не розуміла, чому в Америці тільки й мовність, що про красу. У південній афринці в жінці цінують розум, риси характеру і почуття гумору. Це значно важливіше, ніж краса. Мені казали, ти весела. І я думаю, що так і було. Думаю, я й досі така. Людей більше цікавили мої знання дієтології. Їм було важливо, що я ознайомлююся з новими дослідженнями, читаю лекції, пишу статті і консультую клієнтів. Вони оцінювали мене на основі мого ставлення до роботи і професійних якостей. Незадовго після переїзду в Америку я зателефонувала своїй сестрі-близнюшці Кей, щоб поговорити про цю одержимість американців розмовами про красу. Я просто обожнюю Кей. Ми з нею розмовляємо щовечора. Я знаю, що вона завжди буде зі мною відверта. Я часто раджуся з нею про все, Від інвестиційних питань і до ідеї поставити собі вініри. Вона сказала, що це не варто. Сестра завжди готова вислухати і підтримати мене. Найкраща риса характеру Кей – це її прямота і розсудливість. Вона завжди каже те, що думає. Це зовсім не означає, що Кей слухає серйозно. Вона часто сміється. І з нас двох саме сестра завжди заливалася сміхом. От тільки не чекайте, що вона веселитиме вас. Кей насамперед веселить себе. Люди обожнюють її за такий характер і збираються довкола неї. Варто лише їй почати говорити. Якби ви з нею познайомились, то теж би полюбили її. Коли в нашій компанії Кей, це означає, що мені можна сідати осторонь і виймати своє плетіння. На жаль, мало ймовірно, що ви її зустрінете. Вона любить самотність». Кейс сказала, люди завжди вважали тебе вродливою, хоч і не всі про це казали. Коли ти з'явилася десь, то повсякчас прикочувала до себе погляди. Я ніколи цього не помічала, бо сама ні на кого не дивилася. Думала лише про те, куди йду, і не дуже роздиралася довкола». Коли Кей сказала це, я, мимоволі, почала згадувати хлопців, з якими колись зустрічалася. Вони говорили, «Мей, коли ми підемо до ресторану, чи могла б ти зайти першою?» Я заходила першою, а тоді до мене приєднувався хлопець, щоб усі побачили, що я з ним. Звісно, ці хлопці згодом мене покидали, бо так роблять люди, для яких важлива лише зовнішня краса. Мені слід було першою розривати стосунки. Коли зустрічаєш гарну людину, вона, звісно ж, притягує тебе. Та коли розумієш, що тобі з нею не цікаво, одразу хочеться припинити спілкування». «Завжди краще спілкуватися з тими, кому подобається твоя особистість, ніж із тими, хто любить тебе лише за вроду. Пригадую пару, яку я колись зустріла. Він був красивим, а в ній я не помітила нічого особливого. На перший погляд вони геть не підходили один одному. А тоді вона почала говорити і миттєво стала найчарівнішою людиною в компанії». Притягувала її поведінка, її упевненість, її ставлення до життя. Вона була надзвичайно розумна і весела, і ми з цією жінкою стали близькими подругами. Поруч із нею було так комфортно, що я день і ніч спілкувалася з нею. У людини може бути багато різних якостей. Я б хотіла, щоб на моєму надгробку написали. Вона була веселою людиною, а не вона була красунею. Одержимість красою може позбавити вас упевненості в собі, надто якщо ваша зовнішність недосконала. Ви почуватиметесь нещасними, і це заважатиме вам розвивати чудові якості, такі як мітливість і дотепність. Моя порада – будьте добрими, вчіться слухати і зберігати оптиміст. Не скаржіться на своє тяжке життя. Будьте упевненими в собі, виявляйте повагу до інших, цікавтеся ними, усміхайтеся, і вас вважатимуть чарівними. У кожного є якісь таланти, кожен має про що розповісти іншим. Якщо вам здається, що це не про вас, що вам нічим зацікавити людей довкола, поверніться думками у минуле. Згадайте час, коли ви почувалися упевненим і задоволеним якимсь аспектом свого життя. Подумайте, які у вас є здібності і розвивайте їх. Читайте про свою професію, хоч би зацікавлення, і згадуйте це в розмовах. Дозвольте собі захопитись чимось, і з вами буде цікаво спілкуватись. Не варто прагнути до бездоганності в усьому. Натомість намагайтесь опанувати щось одне – коли мені просять поділитися рецептом, я просто кажу, що не можу нічим допомогти, бо кухарка з мене ніяка. Мене це не засмучує, тому що куховарство – це не те, до чого у мене є талант. І геть не те, що може мене зацікавити. Я не маю наміру хапатися за каструлю і експериментувати з новими рецептами, щоб вразити всіх і кожного. Бо мені це не приносить радості. Знайдіть те, що вам подобається. І вдосконалюйтесь. Також намагайтеся розвивати почуття гумору і менше зв на те, що говорять інші. Коли чоловік запрошує мене на побачення, і я відмовляю йому. Він каже, що легко знайде собі молодшу жінку. У відповідь я лише сміюся. Мені байдуже, кого він там собі знайде. Мене цей чоловік не цікавить, і я точно не дозволю собі засмучуватись через його слова. Учіться не зациклюватись на таких речах. Головне, щоб ви були задоволені собою. Якщо ви приправлятимете свої слова гумором, навчитеся жартувати з себе і додасте своєму голосу легкості, іншим буде приємно спілкуватися з мамою. Важко не говорити про себе, особливо, коли переживаєш складні часи. Але докладати зусиль. Щоб бути цікавим співрозмовнику Розділ 3 Чудова модель, але вдягається жахливо Не обов'язково бути стильною Треба знайти стильну подругу Раніше я вдягалася вишукано лише раз чи двічі на рік. У свій день народження і коли йшла, наприклад, на весілля. Тільки в 67, коли Ілан запросив мене на медбал, я зрозуміла, як ретельно треба готуватись до червоної доріжки. У вишуканій сукні я почуватимусь просто фантастично. Голову тримаю вище, спину рівніше і мені здається, що я не йду, але чу. Тепер я знаю, скільки зусиль витрачає команда стилістів, щоб підготувати зірок до урочистих церемоній. І поважаю їхню працю. Дизайнери, стилісти та їхні асистенти не лише мудрують над бездоганним бранням. Про це не задумуєшся, але їм треба правильно підібрати і спідню білизну, щоб сукня сиділа на фігурі ідеально. Аксесуари, стримані чи помпезні, теж надзвичайно важливі. Зачіска щоразу має бути іншою, щоб прихильники бачили, що ви докладаєте максимально зусиль. Візажисти вміло створюють натуральний образ, без макіяжу. Хоча витрачають на це десь із годину, або же патажний, з кількома шарами косметики і накладними віями. Тепер я знаю, що над цим працює безліч людей. Коли наступного разу ви побачите зірку в розкішному образі, Подумайте про це. Мені вдається справити гарне враження на публічних заходах завдяки Джулії Перрі. Вона моя подруга і особистий стиліст уже ось майже 30 років. Я познайомилася з Джулією, коли мені було 43. Тоді я здобула другий науковий ступінь у Торонто і намагалася налагодити свою дієтологічну практику. Модельна справа і тут допомогла, тому що агентство відділило мені кабінет і дозволило не платити за оренду, якщо я працюватиму на них і вечорами викладатиму в їхній модельній Школі я вчила моделей дефілювати, позувати перед камерою і професіоналізму загалом. Уперше в житті у мене був власний кабінет за межами дому. Це було просто неймовірно, і я почувалася справжнім асом. Уже за місяць мені запрошували керувати школою, тому що колишня директорка була страшенно неорганізована. Я завоювала авторитет як надійна і пунктуальна людина. А ці якості завжди цінуються. Я сказала, що також можу викладати мистецтво одягатись. Я навчилася цього ще в Південній Африці, але і уявлення не мала, як мало у мене знань. Агентство запросило експертку в цій сфері. І щойно вона почала говорити, я зрозуміла, що взагалі нічого не знаю про одяг. Вона розповідала про чотири сезони в гардеробі, про різні кольори і текстури. У мене мало не вибухнула голова. Словом, ось так я познайомилася з Джулією. Вона теж могла б розповісти вам про своє перше враження від мене. Переді мною стояла вродлива жінка, сказала б Джулія, яка викладала в модельній школі. Чудова модель, проте одягнена просто жахливо. кошмарно. Типа я стежу за найновішими модними тенденціями і одягаюся відповідно, але так було не завжди. Коли я була малою, мама сама шила мені весь одяг. А згодом навчила цього і мене. Тож у підлітковому віці я носила речі, виготовлені власноруч. Я шила собі розкльошені штани і вільні сукні. Навіть могла пошити костюм. Спершу користувалася викрійками. Але потім мама відправила мене на курси крою, тож я навчилася шити одяг, що бачила в журналах, навіть коли для нього не було викрійок. Якщо я хотіла мати модну річ, то повинна була пошити її сама. Надаючи дієтологічні консультації, я майже завжди ходила на роботу в костюмах. У мене не було вузького чи обтислого одягу, бо я вважала, що не можна зустрічатися з клієнтами в такому вигляді. Я носила костюми, бо почувалася в них упевнено і комфортно. І думала, що так я створюю враження розумного і надійного фахівця. Моя донька Тоска часто запитувала, ти сьогодні вдягнеш знову сірий костюм, чи можу знову вибереш синій? Тому я завжди носила те саме. Не можна сказати, що я не дбала про себе, просто у мене не було вишуканого смаку». На жаль, я цього навіть не розуміла. Та й чому я мала на цьому зосереджуватись. Мене оточували науковці, і ми думали лише про дослідження і про те, як допомогти своїм клієнтам бути здоровими. Ми просто любили свою роботу. Я була досить стильною, якщо порівнювати з моїми друзями науковцями. Звісно ж, колеги вважали, що я вдягаюся розкішно. Я почувалася дуже впевнено серед них. А тоді я познайомилася з Джулією. Вона сказала, що мені слід одягатися ліпше. Переконувала, що треба позбутися всіх тих костюмів і придбати один, але якісний, який пасувати мені бездоганно. А ще запропонувала допомогти навести лад у моєму гардеробі. Мені потрібна була її допомога, але я не мала грошей, щоб платити за консультації. Тож ми домовилися так – дієтологічна консультація в обмін на поради стилістки. Здається, мені вдалося допомогти їй почати краще харчуватись – Арнамі Джулія каже, що мої рекомендації й досі працюють, а я можу сказати, що її поради змінили моє життя. До знайомства з Джулією я не знала. Як одягатися, щоб справити найкраще враження? Але відколи ми познайомились, мій зовнішній вигляд відповідає внутрішньому стану. Я впевнена в собі. Переконана, що успіхом, якого досягла я, як модель і дієтологиня, я завдячую Джулії, адже саме вона навчила мене вдягатися. Джулія прийшла до мене додому, оглянула мій гайдротироп і виконала майже все. У мене залишилось лише кілька речей. А тепер, сказала вона, тобі треба купити костюм дві блузки, пару туфель і сумку, зрозуміла. Але в мене немає грошей на це все, сказала я. Ти повинна мати не гірший вигляд, ніж твої клієнти, наполягала Джулія. Тоді я не мала достатньо грошей, тож довелося оновлювати гардероб поступово. На щастя, мені не потрібно було не так уж багато й одягу, оскільки клієнти зустрічалися зі мною раз на тиждень, мені не обов'язково було вдягати щось нове щодня. Коли я вперше вдягнула костюм правильного крою, пошитий із чудової тканини, то справді відчула впевненість у собі. Поступово у мене з'являлися гроші, і ми з Джулією поповнювали мій гардероб. Але у мене було вкрай мало вільного часу. Я надто багато працювала, щоб ходити по крамницях. Джулія казала, «Доведеться викроїти годину. Потрібні нам крамниці були неподалік». Тож Джулія йшла туди, вибирала речі, які могли мені знадобитись, як от ще один костюм, туфлі й блузку, буденний одяг, пальто – Дочекавшись обідньої перерви, я мчала до неї, швидко приміряла речі, які вона підготувала, платила за те, що могла купити і поверталася в офіс. Так ми зустрічалися щодва місяці. Ось так Джулія оновила мій гардероб. Якщо ви хочете бути стильними, але вам, як і мені, складно у цьому розібратись, знайдіть собі стильного друга чи подругу. Зазвичай такі люди обожнюють шопінг. Попросіть його чи її пройтися з вами крамницями і допомогти вам вибрати буденний одяг і щось розкішне для особливих виборів. А ще аксесуари: сережки, намисто, сумочку, туфлі, панчохи. Важливо довершити образ. Коли ви почнете приміряти той одяг, що вам підібрала подруга, то почуватиметеся дуже дивно і некомфортно. У мене щоразу виникають такі відчуття. Але в новому убранні я отримую стільки компліментів, що вирішую таки довіряти людині із кращим смаком. Не бійтеся змінюватись, помилятися, змінюватися знову, аж поки не знайдете свій стиль. Упродовж більшої частини свого життя і не була багатою. Але завжди намагалася вдягатися так стильно, як мені дозволяли мої скромні здібності. Ви можете самі шити собі одяг, як це робила я. Придбавши викрійку і недорогий матеріал, ви можете створити непогану сукню. Звісно, доведеться, що купити швейну машинку. Існують також недорогі магазини і розпродажі одягу. Я час від часу прошу друзів допомогти мені купити нові речі. Незадовго після мого переїзду в Торонто, одна подруга потягнула мене до Крамноця. Вони ці зі знижкою і змусила купити мені спідницю за 10 доларів. Мені було 42. Я швидко пошкодувала, що погодилась на це, але всім моїм знайомим спідниця сподобалася. Люди думають, що потрібно бути дуже багатим, щоб гарно вдягатися. Я добре знаю, що таке без грошів, я тому раджу вам нести витрати на новий одяг у перелік ваших щорічних регулярних витрат». Плануйте це так само, як плануєте похід до перукаря чи стоматолога. Навіть якщо на купівлю одягу двічі на рік у вас залишатиметься доларів 500, ви завжди знайдете великі розпродажі, комісійні магазини чи салони з одягом в оренду, де зможете придбати собі 2-3 комплекти одягу, які пасують вашому стилю життя та професії. «Повірте, ці витрати себе виправдають. Вам просто потрібен план. Ось, наприклад, мій план. Двічі на рік до мене в гості приходить Джулія і переглядає мій гардероб. Щоразу ми залишаємо найкращі і базові речі. Ви можете зробити це самі. Просто витягніть усе з шафи і шухляди. Відберіть і складіть назад одяг та аксесуари, які вам пасують і які ви любите носити». Відремонтуйте речі, які цього потребують. Відколи я залишила в гардеробі тільки ті речі, які точно носитиму, щоденний вибір вбрання став значно приємнішим заняттям. Багато людей люблять читати про моду та стиль і можуть годинами приміряти одяг. Вони це просто обожнюють, а я зовсім не така. Я люблю гарно вдягатися, але не хочу щодня витрачати на це багато часу. Ось чому ми з Джулією постійно перебираємо мій одяг, відкладаємо речі, яких я давно не носила, і віддаємо їх у благодаття. Благодійній крамниці. Це речі у бездоганному стані і чисті. Просто вони більше не пасують мені, але можуть ожосливити якусь іншу жінку. Я б хотіла знайти щось таке в Торонто, коли у мене не було грошей на пальто. Якщо ви давно не перебрали свій гардероб, то найімовірніше, половина речей у вашій шафі, на вас замалі чи завеликі, потребують ремонту або просто не подобаються вам. Найголовніше, щоб одяг добре сидів на фігурі. У Завеликому ви здаватиметеся старшими, а в надто тісному масові. Ви матимете жахливий вигляд. Ми з Джулією переконані, що починати треба з гарного набору базових речей. Уже потім можна додати золоті сережки, модні джинси або круті черевики. Почніть із простих речей. Це ваш буденний одяг, як от чорні джинси, які можна вдягати до всього» легінси із шкірозамінника, які можна носити зі светром або сорочкою, сіре-шерстяне пальто або гарний тренч, якісні футболки і сережки, що пасують до всього. Якщо ви лише починаєте оновлювати свій гардероб, або вам потрібна термінова якась обнова, відкладіть гроші в гарний блайзер або куртку. Тоді кількість доступних вам комбінацій збільшиться і ви матимете ефективніший вигляд. Якщо у вас є уже чудовий базовий гардероб, дайте волю фантазії і додайте кольору – зелений чи рожевий кардиган, який можна накинути поверх будь-якого одягу. Або цікавий пояс, що миттєво змінить вигляд вашого пальта. Якісні шкіряні речі – це ще один чудовий спосіб розширити гардероб і справити гарне враження. Коли Джулія почала працювати над моїм гардеробом, то всі сумочки змінила на одну шкіряну. Вони втомачили мені, що кількість не має значення і дбати треба лише про якість. Тож навіть коли мені доводиться обмежувати себе у всьому, я купувала одну якісну річ і вчилася не думати про витрачені гроші. Якщо ви носитимете ті самі речі і не купуватиме багато нового одягу, то будете робити внесок у збереження екології і водночас матимете стильніший вигляд. Отож, мораль цієї історії така. Не обов'язково бути стильною, щоб гарно одягатися. Досить знайти собі стильну подругу. Іноді я розмовляю з жінками, волосся яких, як і моє, зовсім біле. Вони кажуть: "Мені дуже до вподоби ваша сукня". Що ж, ви теж можете таку носити, відповідаю я. І чую у відповідь: "Ні, я не змогла б". Багато жінок так думають. Мої ровесниці та і жінки будь-якого віку часто навіть не намагаються спробувати щось нове. Я знаю точно, бо сама була такою, Джулія казала мені. Почни носити ось це. Я махала руками ні за що. Я щосило опиралася, але Джулія була непохитна. Щоразу, вибираючи мені вбрання на вечірку з нагоди мого дня народження, вона ігнорувала мене, коли я скиглила, що сукня надто обтисла або привертає забагато уваги. І тепер дуже рада, що Джулія не зважала на мене, тому що на фото мої образи були просто надзвичайні. Більше я із Джулією не сперечаюся, бо вже знаю, якщо наважуся вдягнути те, що вона пропонує то найімовірніше закохаюся в цю річ. А навіть якщо ні, то й що? Це лише одяг. Він може сміливо випробувати образ, який вас лякає. Бо якщо він вам не подобається, ніхто не змусить вас одягнутися так знову. Одяг – це ж не назавжди». Раніше мені бракувало сміливості, але згодом усе змінилося. Працюючи на модні журнали та знімаючись у пробних фотосесіях в останні роки, коли їхня тематика стає дедалі креативнішою, я часто мушу з'являтися у сміливих і несподіваних образах. Тепер мода цікавить мене більше, ніж будь-коли. Я відважно довіряюся команді стилістів. Іноді перед зніманням я дивлюся на себе в дзеркало і думаю, що це таке, що собі думає мій стиліст, не розумію але потім насолоджуюся реакцією фотографів, друзів і навіть незнайомців. знайомців. Вони дивуються, що я геть не схожа на типову 70-річну бабцю і не боюся нових тенденцій. Але чому я так довго до цього йшла? Коли ви почуєте комплімент, ваш настрій одразу поліпшиться, ви триматимете голову вище, усміхатиметеся частіше і почуватиметеся у новому образі комфортніше. Спробуйте, це того варте. Розділ 4. Я люблю косметику, а косметика любить мене. Макіяж здатен змінити ваш вигляд і настрій. Навіть якщо ви чарівна особистість, це не означає, що можна не зважати на свій зовнішній вигляд. Я люблю макіяж, бо він здатен перетворити моє непримітне обличчя, чисте полотно, на витвір мистецтва. У мене є веснянки і темні кола під очима. А ще, звісно ж, зморшки. Якісний тональний крем або консилер вирівнює кольор мого обличчя. У мене дуже рідкі брови і відео. А також тонкі губи. Олівець для брів робить лице виразнішим. Гарно нафарбовані очі здаються більшими, туш підсилює цей ефект. З накладними віями у мене розкішний вигляд, можна хоч на червону доріжку». Олівець робить губи візуально більшими, а блиск надає їм об'єму. Словом, макіяж приховує мої зморшки і виразнює риси обличчя. Саме тому я фарбуюся. За допомогою тіней для повік і помад різних відтінків можна створити безліч образів. Експериментувати з косметикою весело. Я обожнюю розглядати себе в дзеркалі і оцінювати результат. Я почала фарбувати ще коли була зовсім юною, у 1960-ті. Тоді я часто розглядала в журналах фото Твіггі намагалася скопіювати її макіяж. Але це була клопітна справа. Чорний олівець у складках повік, накладні верхні вії, поодинокі пучки нижніх, а ще треба було намалювати окремі нижні вії. Це все доволиться витрачати приблизно годину, але було весело. Ми обожнювали такий макіяж, бо з ними здавалися крутими і дуже модними. А тоді приходив тато і казав, що це занадто». Проблема полягає в тому, що мода змушує нас увесь час змінюватись. Коли популярним став природній макіяж, мені довелося цілком змінити свої звички. У 1960-х, коли всі намагалися наслідувати твігі, гарними вважали дуже тонкі брови. Я старанно висмикувала свої, і вони так і ніколи не відростали повністю. Чи, може, у мене ніколи не було густих брів? Хай там як, я вищипала все, що мала». Відтак мода змінилася і мені довелося навчитися малювати брови. Я й досі це роблю. Ось чому макіяж – це чудово. Мені не надто добре вдається малювати брови, але принаймні вони у мене є». Тепер, коли мені 71, я й досі час від часу виходжу на червону доріжку чи подіум. І, відповідно, готуюся до цього. Але не вдягаюся так щодня. Коли я вдома, на мені, звичайно, немає косметики, лише бальзам для губ. Мені не потрібен макіяж, коли йду гуляти з собакою, сиджу за комп'ютером або збираю онуків зі школи. Спробуюся тільки тоді, коли йду обідати з кимось на прогулянку з друзями чи на зустріч. Я наношу макіяж лише на чисте і зволожене обличчя. Догляд за шкірою у мене досить простий. Для вмивання використовую спеціальний засіб, якщо я вдома, і мило, якщо в дорозі. Відтак, наношу крем для шкіри навколо очей і зволожувальний крем, неодмінно з SPF, не менше ніж 15, якщо мені треба вийти на двір сонячного дня. Увечері змиваю косметику і наношу крем для шкіри коло та нічний крем. Завжди користуйтеся сонцезахисним засобом. Якщо ви не любите фарбуватися, це ваша справа. Та якщо ви не захищаєте шкіру від сонця, то самі собі створюєте проблеми. Безліч зінок переймаються доглядом за своєю шкірою. А потім йдуть, вилежуються на сонці, допускаючи те, що я називаю недоглядом за шкірою. Найліпше, що ви можете зробити для своєї шкіри, захистити її від сонця, капелюхом і кремом з ХПФ. Я роблю собі макіяж сама, крім тих випадків, коли мені треба наприкладати наприклад, вийти на червону доріжку. Якщо я не фарбуюся самотужки, то буду просто сірою мишкою. Професійний макіяж зовсім інший. Виразний, розкішний. Іноді мене фарбують зеленими тінями, Іноді додають золотаві в куточки очей. Коли тобі за 70, ця різниця дуже помітна. Оскільки я отримую позитивні відгуки в соціальних мережах, ми й далі експериментуємо. Під своїми знімками я часто читаю щось на кшталт «круто», «вогонь», «шикарно» або просто «бомба». Мене це справді тішить. Коли я фарбуюся сама, то витрачаю на це хвилин 10. Майстри-візажисти роблять макіяж годину. Та навіть якби я фарбувалася годину, то не змогла б досягти такого ефектного результату. У мене немає до цього здібностей. Ці люди – художники. Я ж науковиця і не вмію робити того, що художники. Але і ті, хто не має творчих здібностей, можуть досягти гарних результатів. Потрібно лише придбати правильні інструменти і навчитися ними користуватись. Я знаю візажистку, яка має цілу валізу з косметикою та різним приладдям. Усе це важить майже 24 кілограми. І вона мусить що разу тягнути цю валізу з собою в літак і, звісно, плати за додатковий багаж, але не можу нічого викласти з валізи, тому що це її робота. Мені дуже пощастило, що мене одягає Джулія. Коли я збираюся на якийсь захід, ми разом вирішуємо, ким я буду цього вечора. Подруга міскує, як допомогти мені виокремлюватися з-поміж інших. Як мені укласти волосся, як нафарбувати, чи матиму я свіжий вигляд. Зробити драматичний макіяж очей або вибрати яскраву помаду. Джулія може зупинитися на золотому, фіолетовому чи блакитному відтінку. Вона також зважає на те, куди ми йдемо, бо для кожної події потрібен відповідний образ. Це прем'єра фільму. Чи книжки, «Благодійний вечір». Вона віддає наказ, і стилісти починають працювати. Усе це нагадує маскарад. Рішення компанії CoverGirl вибрати мене, 69-річну жінку, своїм обличчям, стало для мене величезною і фантастичною несподіванкою. Я вже брала участь у косметичних компаніях, але ще ніколи не була в них головною моделлю. Мене переповнювали почуття. Тепер Америка побачить, що косметикою можуть користуватися жінки будь-якого віку, думала я. Ніхто не просив мене мати молодший вигляд. Я не відчувала потреби приховувати свій вік. Я щаслива, що мені 71. Щаслива, що маю змогу показати людям, яким розкішними можуть бути жінки мого віку. Макіяж здатен творити дива. Користуйтеся цією можливістю. Розділ 5. Ігри в упевненість Тримайте голову високо і будьте уважними до інших. Життя часто збиває нас із ніг, і ми почуваємося неупевнено. Іноді доводиться просто вдавати упевненість, постійно нагадуючи собі тримати голову вище. Це гра. У нашій родині всі мали гарну поставу. Моя мама була танцівницею, а тато – хіропрактиком. Його ж мама належала до перших хіропрактиків у Канаді. Ми з дитинства вчилися у батьків, і дехто продовжив їхню справу. Мої сестри навчають танців, а наш брат Скотт став хіропрактиком. У всіх нас рівна спина і високопіднята голова. Тато щороку організовував змагання з гарної ходи у нашому дворі. Я ніколи не чула, щоб хтось улаштовував таке. Але він умів запалити інших своєю ідеєю. І запрошував усіх своїх пацієнтів та їхніх друзів, у великий сад перед клінікою. Моя мама пекла багато пирогів і заморожувала їх. У нас була велетенська морозильна камера. Тож мама могла пригостити пирогами хоч тисячу людей. Вона також готувала їм каву і чай. Коли всі гості зручно влаштовувались у саду, розпочиналося змагання. Тих, у кого була найкраща постава, нагороджували грамотами. Усі вони здавалися дуже щасливими і впевненими у собі. Люди завжди звертали увагу на мою поставу і робили мені компліменти. Багато хто вважає, що постава пов'язана з модельною кар'єрою. Але це зовсім не так. Усе завдяки моїй родині. Коли ви бачите людину з рівною спиною і високопіднятою головою – чи хочете мати такий самий вигляд? У вас теж буде така постава, якщо ви тренуватиметесь. Коли ви горбитеся, то здаєтеся засмученими чи наляканими. Якщо ж ваша спина рівна, то вас вважають сильними і упевненими в собі. Хочете не лише здаватися і почуватися упевненими? Почніть з правильної постави. Станьте рівно, відведіть плечі назад, надайте своєму обличчю приємного виразу і не відводьте погляду, коли спілкуєтеся з іншими. Можете вважати це своєю грою в упевненість. Крім постави, важливе значення мають манери. У моїх батьків було чудове виховання. Вони завжди поводилися увічливо і спокійно. Можливо, тому що були канадцями. До інших ставилися з повагою і тактовністю. У модельній школі, де я навчалася, були уроки етикету. Там нас учили робити замовлення в ресторані. Користуватися різними виделками та ножиками. Знання, які я тоді здобула, ставали мені у пригоді все життя. Коли я почала викладати у модельній школі, у школі у Блумфонтейні, що в Південній Африці, то теж навчала етикету. На уроки приходили не лише моделі. Батьки учнів і студентів відправляли своїх дітей до мене, щоб я навчила їх гарних манер. Крім іншого, я вчила майбутніх моделей бути пунктуальними, говорити чітко і не соромитися. Гарні манери допоможуть вам почуватися впевнено. Інші так от вважатимуть вас впевненою в собі людиною. Я поважаю вихованих людей. Крім того, бути увічливим дуже легко. Я завжди хотіла, щоб мої діти та внуки поводилися з гідністю. Були увічливими, мали гарну поставу і манери. Сподіваюся, що була для них добрим прикладом, як і мої батьки для мене. Мого сина Ілона – п'ятеро хлопчиків. Коли я переїхала до Лос-Анджелеса, ми почали збиратися на родинні вечері, і тоді коївся жахливий безлад. Усі розмовляли одночасно. Уявіть, який стояв галас. Тож якось я сказала, відтепер проводитиму по пів години на тиждень з кожним хлопчиком по черзі – П'ятницю ввечері я приходила до них у гості. Сідала з кимось із хлопців і розмовляла з ними про домашні завдання. Про те, що б він хотів робити, що його цікавить. Іноді я просто бавилася з ним якусь гру або читала йому книжку. Відтак ми йшли до столу. Я вчила хлопців їсти культурно. Говорити увічливо, вибирати влучний момент, щоб сказати щось, не перебивати і не перекрикувати інших. Їж із закритим ротом. Не говори з повним ротом. Я показувала я їм, як користуватися ножем і виделкою. І бачила результати. Я вчила їх. Коли поїсте, віднесіть свої тарілки в кухню, а також заберіть таткову тарілку і мою. І не хваптеся розповісти татові про все, що ви робили сьогодні. Натомість спитайте, як минув його день. Якось ми зібралися разом за вечерею. І діти поводились дуже чемно. Увійшов Ілон, сів за стіл, і один з хлопчиків запитав, як минув твій день. Ілон Спантеличину поглянув на нього, інший хлопчик сказав «Я хотів запитати першим». І ще один вигукнув «Ні, я хотів спитати першим». Це було дуже смішно. Потім вони сперечалися про те, хто занесе татову тарілку в кухню. Я сказала, що їм доведеться робити це по черзі. Минули роки, і тепер вони дуже увічливі і гарно виховані. Я пишаюся ними. Люди схильні дослухатися до вас, коли ви поводитеся гречно. Увічлива особа справляє сильніше враження – ніж нестримна, галаслива і запальна. Коли ви тримаєтеся спокійно і виховано, іншим приємно бути поруч із вами. Навіть якщо у вас усе гарастить самооцінкою, упродовж життя ви неодноразово втрачатимете і відновлюватиме упевненість в собі. Сподіваюся, що з віком періоди неупевненості ставатимуть дедалі коротшими. Може здатися, що 70-річній жінці складніше почуватися упевненою. Насправді ж ніколи раніше я не була такою упевненою в собі, бо Більше не боюся неприйняття чи образи. У модельному бізнесі мою кандидатуру відхиляють 9 разів із 10. Якщо відчуваєте, що ваша самооцінка знизилась, постарайтеся зрозуміти, чому це сталося. Багато жінок почуваються неупевненими в собі. Їм здається, що вони повинні бути бездоганними у всьому. Їх пригнічує критика, або вони беруться за все одночасно і тому не можуть досягти успіху. Робіть те, що вам дається, і не намагайтеся бути першими в усьому. У школі я добре вчилася, але у спорті пасла задні. Хоча випробовувала, напевно, усі його види. У моєї сестри-близнючки Кей були не надто високі оцінки, зате вона природжена спортсменка – ми пишалися одна одно і вітали одна одну з досягненнями. Жодна з нас не почувалася неупевненішою лише тому, що не могла досягти успіхів в обох цих сферах. Якщо зазвичай ви впевнені в собі, але одного дня раптом почуватиметься невдахою – Пробуйте зрозуміти, чому цей день був таким поганим, що змусило вас похнюпати носа, хтось щось сказав і вас це вкололо, чи зрозуміла та людина, що вам було боляче, чому вас так зачепили ті слова. Іноді, наприклад, на роботі ви зустрічаєте людей, яким чудово вдається те, чого ви хотіли навчитись. Намагайтеся розвивати власні таланти і вчитись у тих, у кого більше досвіду і майстерності. Після розлучення відновити впевненість у собі мені допомогли завжди датишний дім, щасливі діти, нові друзі, які з добротою ставились до мене, успіхів дієтології і модельному бізнесі. Іноді, щоб підвищити самооцінку, ви повинні зробити кардинальні зміни. Не можна жити з постійним відчуттям пригнічення. Оточіть себе рідними, друзями і колегами, які люблять вас такими, якими ви є. Цього буде достатньо, щоб випростати спину і підняти голову. Частина друга. Пригоди. Розділ 6. Пора жара кардин. Ідіть власним шляхом. Більшість людей орієнтується на норму. Але не мій батько. Він був екстраординарною людиною. Йому хотілося облетіти весь світ. Мій батько, Джошуа Гальденмен, обожнював подорожувати, але автомобільних поїздок йому було замало. Тож літак... Фірми Балакана став просто таким членом нашої сім'ї. Він був обтягнений парусиною і мав гвинт. Назвали його Вінні на честь моєї мами. Мою маму звали Вінні Фред, але всі кликали її Він. Вона була неймовірною жінкою, з роками дедалі більше нею захоплювалася. Її батьки емігрували з Англії і мама виросла в Канаді, у місті Музджо. Родина батька емігрувала з Швейцарії до Філадельфії 1727 року. Року. Тато народився в Менесоті. а коли йому було чотири, родина переїхала на ферму у Ведельку, що в провінції Саскачван. Мої батьки познайомилися одразу після великої депресії. У Канаді депресія була страшенним періодом, люди годинами простоювали в гігантських щерах і благали про їжу і найпростіші ліки для своїх дітей. Щоб вижити, доводилось здаватися до обартеру, мій батько вивчав хіропрактику в Девенпорті, що в штаті Айова. Він приборкував коней в обмін на дах над головою і лікував їх за їжу. Моїй мамі в той час було лише 16. Вона працювала у місцевій газеті «Мьюз Джав Таймс Хелленд». Після масових звільнень у редакції залишилась тільки вона та ще одна людина. Мама змогла втриматись на роботі лише тому, що їй платили менше, ніж усім іншим. На цю крихітну заробітну плату жила вся її родина. У 20 мама навчилася танцювати і поїхала до Чикаго, а потім до Нью-Йорка і Ванкувера, де вивчала хореографію і театральне мистецтво. У ті часи дівчина мала бути напрочуд сміливою, щоб наважитися на такі довгі поїздки потягом на одинці. Оце авантюризм. Після депресії мої батьки, тоді ще знайомці переїхали до Реджайне, що провінції Саскачеван. Кожен розпочав власний бізнес. Тато відкрив кабінет хіропрактики, а мама – школу танців. У мене досі є стаття з місцевих газет із фотографіями мами, що танцює, її школи та учнів. Якось тато записався на уроки бальних танців і там познайомився з мамою. Вона йому дуже сподобалась, і він запросив її на вечерю. Мама сказала – я не зустрічаюся зі своїми учнями. Тож батько відмовився від уроку і знов запросив її до ресторану. Мама погодилась. На весільній світлині у них окрай скромне обрання, адже жили вони тоді небагато. Мама одягнена у простий, сирий костюм. Тато теж у костюмі. Мама шила собі одяг сама і думаю, що цей костюм не був винятком. Попри це вони дуже щасливі. На їхніх обличчях завжди сяяла усмішка». У Реджені моїх батьків народилося четверо дітей. У тата вже був син від попереднього шлюбу – мій брат Джері. Вони з татом схожі. Спочатку батька народився Скотт, потім моя старша сестра Лін, а відтак – 1948 року – близнючки Мискей. Того ж року, коли народилися Кей, батьки купили Беланку. Власне, у них